قرآن مخترم عوردن کو ده مولانا عبدالباری صاحب دوره تفسیر قرآن ده چیتر نمبر کی ست شپا دوپا محل لافی رکزوی مسجد کی پا آج ست او پا نو ست د نو کی شهره دو دید ملائی دو پا تیسا تی اشاہ دید سنت کے ست اینڈ شیرز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمان پلازانیز دیمین چوک جنگیرار اور صوابی پروپریٹر انورشیر توحید موبائل نمبر زیرو دلبا آبا یو خلګې دې دنه بلخوا ګوري دا د متکبر انسان نه حوالہم ده ها یو یو سړی عبادت کې مشغوله دی یو لګیا دې دعا کوي بل راغی السلام علیکم څنګه دی یو تلاوت کوي بل راغی نو د تاړو توجه وکړه دا کمکل بدین نه کوي چې دې عبادت کې مشغوله دی نو چې عبادت کې نی مشغوله بل سره خبرې کوي ولات وصا غیر خطب کل الناس مکه کا خپل ننګي د خلکو نه زني بې تبات <سلام> تپوسو کی شابه ایده تا هاه څه تبوس بده کی نو څه ګڼ ګڼ به وي نو په سلیا بپونش اکثره کورونه په دغې ورانی ورونه په دی ورانی یو يرما سره خبرو کړي مالې جواب را نکو نو دوی جواب ورکړي هول ته پاده دی پو یو تبوس کو نه وته مخک جواب ولا ورکا نو خبره بس ماشي نو دې تبوس کی نوغه جواب ورکړي خسارې کته یې او څه ګڼ ګڼ غنيو نو نا جواب باندې غپوی شي ان د څه په مطلب مې وزن له پړسې بل زن له پړسې دې نه استي ولا تسائر حدکل الناس مکهګه خپل ننګه په وخت د خبرو کې د خلکو نه په وخت د مجلس کې ولا تمشي فی الارض د پزمک باندې مرحن مسو ومسای سر پزمک مگر د لوی مکه ان الله لا یحبو الا من نکي کل مختال داریو تکبر کو ان کی فخور نہ د فخر کو ان کی سرا وقصد فی مشک درمیان روی کا بخپلو ګرځیدو کی من ظلمن صوتی کتا کا باز د بخپلو आवाजونه یعنی باز आवाज پر پروتوکول کی اجر ثواب دی لکه اعظم کہ نو د پوند زور پیو کا زکا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شیطان نہ اذا سمعن ندا کوئی گله دې आवाज اوری وی لهو زراتن د بیا باد خلاصي او تاخ ديږي کمزې پورې د اواز رسي د منډي وي هاو دا چې د آزان आवाज کمو غټو لټو هاو کانو چې ووري د قیامت برس دا ټول ستا د پارا توحید باندې گواہی کوي چې الله دا غسړو چې ست توحید ته خلک راوړي اذان یو مکمل داوت نه ګوګونو کې کوتي ورګه هیڅ کله دا ګوګونه خبر نه دا دا ګوګونه باندې کنه تاسو خېل دا کون سړی تیز تیز خبري به سررسال جواب کېغ چې جواب در کوي چې یو دووره چغه به و چېتاب به و یاري. او چې د د خپله کووني اووازه ووری نه د دنیا د ک ده ب چې خپل اوازه ووری نو تم د غکونه خپ کا چغه کا خپ تی د اواز ووا ات مداخلله د بابا پهشانسم د پوون زوردوه. دا خبره د آزان ځکهلاي چې او اومنین سووتې کتهکه بعضې د خپل اواز نه بعضې اوواوي چې ټوله داښ یو بعضې خته کوي. اوس د بګ نه ا په نرو سکاروې اوازوي چ تول شته دی وغ زو من سووت کاته کا خپل دوا نه ان نان کهلساتې ک ډیر نه کاره پهازو کی سا حیر اواز د خر دی دا اواز پار چا بې شي د خلق چېتی اوواې مړ د خر پشن نمبړی ي نوناکاره په اوواو کی اواز د خر دی چې مقصد اوواې د دابی مقصد د اوازونه چچتو چېږي جت دا ټول د الله بې الام دراوات تاسو وګورئ د دې ځای نه تر اخر د صورتو بے میسا او دیم باب د صورتو په دې کې اتل دلایل اخلیه ذکر کوي تقریبا بشارت دې کوي مؤمنانو ته او زواجیر دي او د او د توحید دا الام دراوات تاسو وګورئ ان الله سخرلکم چې الله تا به کړي دستا سود پارا مافي السماوات او مافي الارض هغه سجسمنونو کې دی هغه چې زما کې دي او اسبغ علیکم مياه ظاهره و باطنه او پورا کړی دی الله رب ال عزت په تاسو باندې نعمتون خپل ښکاراو پټه و منل نسکار نعمتونه استاد باندې په دې سمګه فصللې په نعمتونه د قران مجید را لګل ځل کې ایمان نصیب ګل اس نور په نعمتونه الله ټول پر کړی و منل و من الناس باز دخل کونا من هغه دی یجادل فی الله چې جګړه کوي په والده الله کې بغیر علم به دې لمنا ولا هدن بغیر دې ذاتنا والله کې دا موره دغیر دیې ذاابخواانه نه یا ظاهره تنکارهې تونونه د دنیا باې نه تن پټنې تونونه د جن نه ته حالکهکتواقرآ خدا د ښکاري که نه او د قرآه سر چې په د زلبانې دن نه کېږي زما پهزړ چې تا ته نښکار ستا د زړه غ ما او بل پټنې متونونه د انسان نه پټنې مونه ډیر دي ډیر پټنې متونونه شته دا ټول ې نهادديله به وجود ددي ن متونونه د کاتونونه او د viðدان د دې نامتونونه باځلګیا دی او جګړه کيده الله په توحيد کې دليلو سره سده هي سننه وا اذا کېل اللهم اتبعوا ما انزل الله کله چې دوی ته ولې شيتابه داریو کتاب چرالې ګل د الله قالو نو وا اذا بل نتبعوا بلک منتابه داری کو ما دا دهغه سو وجدنا علی ابانا من مندل دی باغی خپل مشران او لو کان شیطان يدعوهم اگر چې شیطان را بللی دی لرا الله عذا ساره عذااب سوزون کې دا الله د دلیل د تو تو راضه په کتاب فیصله کو د ې زما مور پلار نهپدل زما مشرران نه پودل الله مشرې که د دوزاف پهطار روانو د او په بیا روان دی داسېمه کوه طب بیا صبي له منه ناب ل یا مشر دښنیکو دندا نو ډیک دا خو به دینونه بهولې معنی او مَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ تَجْتَادِ تَبِگ خبلدان إِلَ اللهِ الْعَلَا تا او هو محسن او د اخلاص کومږي فقديستم څخه بل اور او تل اسکا د منګولې لګولي پر اسای مضبوطه او إِلَ اللهِ یَاقِبَتُ او الله تدې انجام د ټولو کارونو مَن کفر فلا یحزن کفرُه تسلید جنابه رسول الله صلی الله علیه او تخریب یو جا ج کوفر کو فلا يحزنك كفره ندی غم جنکې تعال رکوفر دا غو الهینا مرجوهم ممتوا بس كده لدایی فانه نبئهم بما عملو ممبا خبر کو دیلرا پاملونو ددای ان الله علیم بذاتی صدور الله دې په خبرو د سینو باندې ممته هم قلیلان فیدا بور کو مم دیلرا لګهونی سمنا سرهم بیا په حضور ابو زدهیلرا مجبور ابو کو دیلرا الا عذاب غلیظ عذاب سختہ ولا انسان د ومن خلق السماوات و الارض دا دلیل عقلی اعترافی که تددین تپوس کی چې چا پیدا کړی د اسمانونو زما کا ها مخا دوی وای چې الله پیدا کړی نو ته وای چې صفاتو نه خدای ته بیا کیوازه الله علی رضی بل اکثرهم لا علمون بلک ډیر بده کینه پویږي خاص د الله اختیار کیږي هغه سجسمانونو او هغه جسم ان الله هو الغنی الحمید لكي ننضغى الله ده الغنيو بهاجة الحميد وستهل شبهن ولو أنما في الأرض من شجرة كجريشيا غصة جزمكة كده دوننا أقلام قلمنا والبحر ودرياب يمدهو سيئداغيشي من بعده يبصداغينا صبات أبحر ودريابنا النورشي ما نفدت كلمات الله ختم بنشي معلومات دللا ربولي जातो ان الله عزيز حكيم الله دې زور او والا حاصل مطلب څه دی الله دې ځمکه باندې چې سورہ وني دي دا کلمون شي دا درياب سي اي شي ها د دې نه پس و دريابونه نور یعنی د دې دنیا کې جسم روبدي بدي نيو پو وو نور زیات شي انسانان انسانانو پیریان ذالکن کی شی د معلومات د الله الله په علم کې کوم خبری ني دا اتوړل دریاونه به ختم شي دا قلمونه به وصوليږي انسانانو لاسونه به شل شي خدای الله کلمات به پرانی شي ځکه د الله رب العزت کلمات د الله معلومات لا محدود دي ها دا نور پلسونه چې کم دا دی, ختم دی دا محدود دي ختمې دن کې دي نو الله رب العزت هیڅکله معلومات پر اغیر نه کوي ما خلق وکوم ملابس کوم د پیدایش اساسو اون بیا را پورته قبل ساسو الاک نفس واحده تن مگر بشاند یو کس الله سبحانه پیدا وجل او سده ټول پیدا کول ما ته یو برابر دی ان الله سميع بصير الله اورې دونکې دلی دونکې بل دلیل عقلین د شپیو درادي نظام تنه ګوري نورس وګمای چاروان کډیری نه دغه ذات عبادت او قدرت ته کنه عالم دره آیات ان الله یولج لیل فی چ الله دنه کیسبه ورس ک ويل جن نعرف الليل او دنه کیسبش بکين وسخر شمسه والکمر کار کله ګولې نورس فوجم اي كل يجري الى أجل مسمان دا ټول روان دي طرف بلې نیټې مقرري او ان الله بما تعملون خبير اي کین ان الله سبحانه ملون خبردار دي ذالک بان الله پندای شهل قران سه وای دي دې عبارت حذف دې ذالک اشاره ست ده وظالیک بیانو بل عادلتې دا د لالو سره د مونږ بیان زه کوکو ل تستیکنو ک تاسو یکینو کوې پهنددي چې ان الله هو الحکو چې یکنن الله هم ب رشت لایک د بندګي ان ماونه مندونې او یکنن هغه چې د را بلی سواده الله نه ال دا د دررو خدایان دي د د خدا تووب لایک نهدي تونونه د خدای تووب دایک نه ان الله علیول كبير او دغ الله دچ تولووي علم ترهدللی لیاقلیبل آیا نګورې انفلکه تجری في الببحري چې دا ک شت روان په دراب کې بنیمتله پهنیمت د الله سره چاغ هوواده وری کوم من آیای د د پاارچوغی تاسو ده د ان فيظ کله آ پهې کې د ډیرزییت د د قدرت دَ الله لکې صبارین، پهه د هر یو ډیرر سفر کو اونکېو د شکرکوزاره په زاغه شي هم موجون الله ګوره د مشرق حالت سدي. دریاب ماروان کړی دی په کېکششت زه چلومه دا ماروانه کړی دا زنا په قدرت چلږي. خ دا کافر چې کله په کشت کې شي نه بیا د حالت سی او چې کله خلاص ی ن بیا حالتی په هزه شي او هم موجون کله چ راگیر کېدي لره چپې د دریابه کس زلې پشان د ور ځو. مضبوطی مضبوطی چپی پیر راځی ادا الله خرابلی الله لرا مخلصین له دین ادا سه حال کی چې خالص کونکي الله تخبل بلنا وفلم نجاهم ال بري هر گله چې الله خلاصي اور گدي لرا اوچي دا فمنهم نک دصیدن مزنی پدای کی درمیان حق پرس زنی اومنی چې یلا واقعدا کم ذات د دریاب نه مخلوق خلاصول شي اغزاد په اوچم به عبادت لایق دي لہذا عبادت داغه پکړنی الله یې خو خدا سي دي هو ما يجحدوا بآياتنا انکار نکي زمونږ د آیاتونو نه الا خلق الا كل خطارين مگر هر یو بیلوزا كل خطارين هر یو دوکاباز کفورون شکر الله کا خطار دوکاباز سوي بلشمه ترجمه کړو واه غلطه ده كل خطارين هر یو دوکاباز کفورون شکر یا یهننا سکو ر کوم دا تخیفیخريکر کوي خلکو یریږې د خپل رپ نه و شو یومن اویېږې د غه لا يجزي والدوننولدي چې نه به شي لې کول پلار د خپل زینا د عذااب دله نه شي وله ملودن او نب یو بچي هواجن والیددي چې دا لري کول شي ن به ځې لري کول ان بعد الله حق یقینا وعد الله راختیا فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا دوک دینه کی دا سره دا جون لګ ولا یغرنکم او دوک دینه کی دا سره بالله پاللا الغرور دوک با شیطان شیطان به پلا چته دوکنه کی ګورې دا شیطان لوی دوک ولا مازی کر کوي دا چې دې بده دوی بس کا و ګونهونه قول الکو وی الله غفور با صله بخونکې مهرببانه دی په دی دوکن شي غور چېته الله بخون ک دی ب شه اللله د مونږ تاسو ټولو تمفیو کې خو په دی د غبان دی چې الله س هم بخه کوي غونه کوله ملانازه کیاره هېمهله اوغې ک دا ډیره ل غیرتی دوي ل ب غیرتی ده مثال داسې د ی سړ زما د پلار ډیر خړی دی یاره پهې ټیمبللو کوسهشي خو بیا به م ماف دا کارې را تهویل د خو پرې دې ډیا ووي سې خړی دی د دا ډیر لوی دله وي چې پلار د دواجه نهې چې پلار مافی کوي او د پلار تډبو باې ن بیا مننی م دا خو د له وړو مع له د پلارار خو دو معله الله بهون کېمهرببانه د نتینا فرمانی کوي او غېشیتان بې پدی چل دوکا کوي الله بهون کې هم خو الله رب العزت عذاب بر کوون کې شدید د ل کاپ ان نبت صیکله شدید د ساختنی ولو والله د ناغې ان الله ان د الله سره دلم د قیمت پ خبرې زی کرکي چدې ایلم سیادت الله نبل تنشتین ان الله انده علمصا یګین ان الله سره دیلم د قیامت و یونزل الغیث علی جباران باران به کله راځي کوم دی برازی دېلم الله تدین او لا خلقوی موسمیاتو والا نو غیوی امکان دے تو دا. دا دے پا دی وی غی بالا کوم معلومی جووار روانه ده دې هوار افطار سور دی دومره دا به په ګنډه کې کوم ځای ته ورسې دی ځای تا نو غیوی په دوو ګنډو کې بفلان کې ځای ته نو یرا یدو ادریو ګندو کې په فلان کې ځای کې له بهرانه امکان دی وکاله وکاله هوای په مخالفي پس په بل طرف یوسی ويره هوا موسم بدل شوه بل طرف ته لړایو امکان ځان لشه دی یو علم الله ته دی وینزل الغیث ارا وری باران و یالم ما فی الارحام وی جل باغ بچ باندې چې د ابراهیم نو کې کم بچی چې د مور رحیم کې دنا پروت دی باغ الله لین دی اوس یې ردان پتہ لګیอัลټرا ساوند وې پتہ لګی وی نو د دې په تاول کې صرف چې ژوند دې وکړمړ دې او دارنګي الګ دې وکړي نه راخو نو رو به ژوند دې دنیا تر ازي دنیا کې بسوم راو مري د دې بسور رزق وی به خوش قسمت یو که بدبخت به دا الله ته پته او بلې اچا ته و ما تدري نفسون او نه پويږي او نفس ما ذا تکسب غذا چې سبا کې سبا د سبا حالت پويږي نو کې आवाज الله دې انسان یو منسوبه تړلې یو کېږي بل ما ت درې او نه پوږې اوکسه د یا تمته چې د به په کمز مقببان ن مري په کمز مکه به مري ان الله علی منخبرره الله د په و خبرداره تیازات د صورتته صورتت ممتاز دی په ذکر د له وال الحی دارنگی سورت ممتاز دے پواکید لکمانی حکیم دارنگی دے سورت ممتاز دے پدی حکم دا اللہ کمور د لاردت دے شرکوی ننبی منی و ان جاہدہ کا لتشریق بی مالی سلک بی فلا توتی همان دارنگی دے سورت ممتاز دے پدی آیت چو ولو انما فی الارض من شجرت اقلامون بارنگی صورت ممتاز دے پاخیری آیت چنفی دل میں غیب پدی طریقہ کٹولو قرآن کے بلدے کی نشتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین تنزیل الكتاب الار وفی من رب العالمین سورة الف سجدہ مکی صورت د ترتیب کی دو درشم او په نزول کې پنجاب یې ایم پس صورت المؤمنون نازل شول دي مخکې سره رب داد دي مخکې دعوت توحید ذکر کړه په توحید باندې دلایل عقلیه او نقلیه مدی صورت کې به مساله تفریقه نفذ شفاعت دو دیمه جمع مخکې صورت کې ویلو ان الله عنده المساعتی چنه په ټوب ویلم الله نو دې صورت کی وي چې پدې مساله الله کتاب رالی لیږل دی چې په پټوبو دونکو یی کیوازه الله دی به مخ کی صورت کې نفي د علم غیب زکرکړه د مخلوق نودل نفی نفي د شفاعت کین زکه چې دی وې استاده حال خبر مده نه تابه سخلص کین دیم بارا صورت کې نفي د علم غیب و نودل دم بشپګه ما یافت کین په علم غیب ذکر کین بل د جبا صورت کې دلیل نقلیو و د لقمان حکیم نه حدیث صورت کی دلیل نقلی ذکر گئی د مصالح الصلات والسلام د کتاب نه داوود صورت نفی د شفاعت شرکیا او د شفاعت قہری خلاصہ د صورت, صورت دو دا باب لري د باب د ایت نمبر 23 پورې نبی باول کی ترغیب د قران مجید تا دیم بری کې زجر ذکر کین درندلایلي عقليا څلورم راتنا په انکار د قیامت په نظام تخفيف یو خره وی سپغم بشارت دا په نظام تخفيف طاګم بشارت او تقابل په مابین صفات د مؤمنانو او د کفارو کې اول کی ترغیب د قران مجید الف لام میم د دې په معنا یی کې واځی الله را تنزیل الکتاب کتاب لا ری به فيه نشته شک پدې کې دی تو ایذ حال دا جمله لا محل لها من الاعراب د دې لپاره ما هل د اراد نشته زګدا اذخال الہی دی تنزيل الکتاب را لکل کتاب لا ريب فيه نشته د شک پدې کې مر رب العالمین دا د الله طرف دا دا دی د طرف د رب د مخلوقاتون دی هاغه مطلب څه شو مطلب دا چې تنزيل الکتاب مر رب العالمین را لکل کتاب د طرفه د رب د مخلوقاتون دی لا ريب فيه د شک پدې کې دا بشککه به سبه خبره دا دا د سختي وته امي يقولون زجر كافر ته انکار د قران امي يقولون وايدي افتراء چدي پیغمبر د ځان نه جوړ کړي ده بل نه نه داسنه دا وي بل رازيده پاره د ازراب د ما قبل مخکنه خبره نفي درست دروست او اثبات کوي بل د ځان نه نه جوړ کړي هو الحق دا قران نه حق مير ربك استاد رب در طرفه سلرا غلیدې لتهوند راکومن دې لپاره چې یو یې هالو کوم ما تام منذیر من قبلک چې ندر غلې تاسو کې روان کې سانه مخکي لعلهم يهتدون دې لپاره چې دې هدایت ممي الله الذي چې تو یې هالو کوم دې دې روان کې ندر غلې ولکسله دې کوي د اسماعیل عليه السلام نو علاوه اغه نرستو دی عرب ته پیغمبر بل نو راغله اسماعیل علیہ السلام نرستو د نبی علیہ السلام نمخ کی عرب ته بل پیغمبر نو راغله الله چې تهغه کوم یری چې دوی تاسو کې راون کې نظر راغله صدق الله علیهم یهدون د دې لپاره چې دوی عیسی علیہ السلام راغلو موسی علیہ السلام هم راغلو فغ عرب تنو بنی اسرائیل تو الله الذی الاغاظت نہیں دا دلیل یا کلیزه کرکایین الله ذات نے خلق السماوات والارض چپی دا کړی د اسمانونو وما زمکا و ما بینهما او هغه چې د دې ترمن د دې په ستته دی ایامین پاند ورځو کې سم استوا عل الارش بیا الله استوا کړی د ارش باندې مالک من دونه نشته د ساسو د پاره سوا د الله نا می ولیین سو دوست ولا شفین نشفارسی دا ولي وی حالان کې دوستان ومي شفاعتيان ومي قیامت پرد به مؤمنان دیوب الملغري او دارانګي نیکان خلک به شفاعتهم کوي همو مطلب دا دی چې نه الله منا سفيره ما هو اللهوي اذا جاوسطم رضوا هو لم تجيدو لنفسكم وليا ا ناصرا ينصركم ولا شفيئا يشفع لكم كد الله رب ليذ درزانا واغتئي ده الله رضانا لریشوا د الله وخه نه نو نه در سره سو ګمداد کول شي او نه در لسوک شفاعت کول شي او کدا الله وخه اوښوا چاله اجادت ستا د شفاعت ورک ما هغه جده خبره ده به حق شفاعت به بیا ستاره کی قبولې او کدا الله وخه نه نو مالکم من دونه می ولیین ولا شفیعن افلات تذکرون آیات اسو نسیتنا قبلوای زنی جی دا او زنی خلا کیږي د شفاعت نه بالکل انکار کوي او زنی چیر رنگه شفاعت مانی نه شفاعت مطلق شفاعت ثابت دي پس د ازن د الله رب العزت نه او داس اللہ دی اجازت نیو سڑی دی دا شفاعته چې الله به اجازه نه یو سړی دی کوي دا الله به خو نه یو دیو دی کوي یاد الله به خو هي خو الله اجازه نه ده کله نبیانو دغه د پاره شفاعت نو د ټوله خبرې نشته اجازت به الله رب العزت کوي یو انسان ته د بل یو انسان لپاره هغه د پاره شرط د دې چې دا دوړه به مسلمانانی دی یو ته بدلی بل دی ایمان پته او اجازهت به الله شوي نبي شفاعتا ابیدا شفاعت فایدهم هم کوي سکه دا په اذن د الله دی خو صرف د دی یو کرامت د پاره الله تعالی شفاعت اجازهت ور کوي يدبر الامر من السماء انتظام کوي د دا کار د اسمان نه مخ یوې چا استوا عل عرش استوای کړل د پارشه دا نظام سوق سمبالي او دبّر الامر انتظام کړي د کار من السماي راليګي دلره د اسمان نه من السماي متعلق د ين زلو سره وي فینزلوه من السماي راليګي د حکم لره د اسمان نه اله لار دې ځم دا ثم يعرج بیا خيجه حرکت الیه دی الله تا فی یوم باغرزکی کانا مقدارو چې د مسافت د خطرو داغي الف سنه تن زر کالا او تو دن داغینه چې تاسې مشرئ آیت مطلب څه یو مطلب خدا دی چې يدبر الامر من را لگی الله حکم دا اسمان نظم کې دا بواسي دې دې امین سرا ثم یارجو بیا واپس کیږي د جبرئیل امین دغه الله ته په دغه رسکی کان مقدارو چې د مسافت دا دی اسمان او د زمکی د زرو کالو لاغه نه چې تاسو شمیرې دا, دا, دا اشاره د قدرت د الله تا چې داسی یو مخلوقی پیدا کړل دي چې هغه د زرو کالو سفر او یوه رسکی ګي بلکې ساتونو ساتونکو کیږي چې د اسمان نه پيوه یورت کیږي جبرئیل امین سوسو پیریو منا غلې دا, دا اشاره د قدرت د او یا ضمیر د ا ثم یا رجو د یا رجو کې ضمیر د فاعل الامر تر راجي من دی بیا به معنا دی چې يدبر الامر من السماء الى الارض الله راليكي انتظام کوي د کار د اسمان نا الى الارض دا یعنی راليكي حکم کار د امور د دنیا دز مکیتا ثم یا رجو بیا بهږي هغ کار الیه دی الله تا او مراد د رجونا پس د فنا د عالم نه مراد ده یعنی الله دی دنیا تا حکمرانی کی چاسمان زمکه به بخوله چلیږي څنګه چروان د زرغنی به کوي او به راو دا باسي دارنګي خوزي بنا خو چې کله د قیامت راځو نو سم یارج الیه بیا به او فی جدهکم واپس الله تا فی من با رس کی کان مقدارو چدان اندازه دغی الف سنت مم مما دو تودون د زرو کالونه د تاسو شمیره پ اندازې د زرو کالو دي دیږي او شبه دا لكه ما محکم مليو سوره معرج کې څلورم آیت کې الله وايي چې بندوس ذر کالا دل دوی ذر کالا فرق څه دي او له ما ذکر چې ذر کالا په حق د عام مؤمنانو کې ده لا ورځ د قیامت په حق د عام مؤمنانو کې په اندازې د زرو کالو به او په حق د ټولو کفارو کې دا په من ذریعہ د پندوستو زرو کالوبې هاو په حق د خاصو مؤمنانو کې حدیث کې راځي چې د قیامت ورځ بطولا طری صاحب کتاب او تر جنت تذنکې دوه پوری وبدای داسې لګی لکه د ورکاته مونږه دا ټول ټیم به دومره لګی الله دې موږ او تاسو په دغه خلکو کې په خپل فضل او کرم سره شامل کړي یا الله ذالک علیم الغیب والشاهد ذال ذات لپویا په پټوبخ غاراو ال عزیز الرحیم جو زور اورد مہربانہ الذی غزا احسن کل شین خلکهو چې خسته کړی دې هر غشي چې پیدا کړی دې احسنہ چې خسته یې جوړ کړی دې کل شین هر غشي خلکهو چې الله چې پیدا کړی دې غیرا الله وبد اخلق الانسان او شروع کړی دې پیدایش دې انسان مم تین نه خاورینا ثم جعلنا نسلهو به ګرځول دې نسل لده من صلالت مماهين ذاك خلاسي بعبس بكونه ثم سواه بي برابر کړلره ونفخ فيه او پكي واه پدكي مير روح حي د خپل روحنا وجعل لكم السما والابصار او بي وي ګرځول ساسو د پارا دري کله تاسو لره وغنا اس او زلون قليلا ما تشكرونا بیر لك شکر ادا کوي تاسو وقالو اوای د زجر د کافر تا ته دې ته سوچ نه کوي چې نوم الله پیدا کړم د کم زورو اووبونه الله پیدا کړمه نو دله پهې سوچ په کارو چې کم ذات د کمزورو اوبونه روغ رممت انسان پیدا کويغ ذات په بیاره پورتکلو د انسان هم کا دیره دی خد اعتراض کې په دی و کاو او اضاز والل دی کله چې رک شومونږ بځمګ کې خاورې ری انناله في خلکې جديد د آیا یوبمونږ په پیداشنووي کې بال همبللی قاع را بیم کاافیرون بلکېدی پهمللا کا د خپل رین کاریان کلته اوواا یا تو اففا کوم مله قل موتللهدي رواخلیستاسونا ملک پر احته د هغه او کېراې چې مکاره کړی شوی د پهداسوو دا یوونه د سرفز را للی ساتسلام ته اللله داسې موریا والله کړی ده او نور هغه امیر دې د لاندې غن ملایق دي هغه ټول ګرځي د خلکو روحونه اخلي سما الى ربكم ترجعوا قم ملك الموت الذي يؤكل بكم هغه ملک الموت په تاسو مکرر شوی نو هغه د روحونه اخلي ده هر ځای ته رسي نو د فرخ د ملک الموت نه له مقام اغه د نبی السلام دی نو چې ګلم ملک الموت ارزه ترې په پیغمبر السلام نشي دی نو جواب دا غي دا دی چې سوره انعام آیت نمبر 61 او سوره النساء آیت نمبر 97 په اي کې صيغه جمع ذکر ده دا. دا یو ملک نه د غندې خدای امیر دې مشر نو دا دا دا دی نو د د ان درد لا ني ني به ليګي دې تشكيلو نه کوي کنه مشر دې یا دویته فلان کی ده تلر شي بل دویته فلان کی ده شي تب فلان کینو روح واغلی ته ده فلان کینا زکات دی یو کال طول لیس دته حواله کیږي یو کال لیسټ طول دته حواله کیږي کله کی. به شب کادر پښبا دا رمضان المبارک دی ليله تل کادر پښبا باندې ليله تل کادر کې الله دلا به هر سو ورګي دا, دا هرته خپل خپل لغې زمواري ني مدد حواله شي د فلان کې فلان کې قرر روان ليله القدر پوری دی بباس د یو یو رستات د دې بل دودي د دې بل دا ټول بده دنیا نه واپس بیا اخرت ته ندی بیا ملائکو تا کی چې کمی ور پس راولېګو ناغه نبی هر هو دا نه د چګنی به ار د ترسی دا صفت دا الله دی ولو ترا از المجرمون دا تخفیف یوخره وی ذکر کین کچره توهین المجرمان نا کی ولاو تراکه چریته وینه ی زلم مجرمونا کاله مجرمان نا کی سر اوسهم کتا قوم کی به سرونو سرونه به کتا کڑی اندربے اند خپل رب څخه کینایا ده ذلت نا چستر کی به دای بوئی رب بناه زمږ اب سرنا مونغه هلی دل مونغ اولی دل دارص واسمعنا مونغه واوری دل او مونغه اومن الله چې دا خو حق دی نفرج انا واپس که منگا نامل صالحان چاملو ان انا موقنونا منگا یو یکین کون کی ولو شئنا لآتینا کل نفسنو دا دا تخویف کې داخل لی دمخ کے او دا دی آیت دا تعلق دا ابصرنا و سمینا سران چه منگا حلی دل منگا واری دل ولو شئنا که منگا خوخشی اللہ رب بلی ذاتوی ولو شئنا که خوخشی وی لَا آتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَر کله به موږ هر یو نفس لهي دایته ولیکن حق القول ولكن ثابت اشویلینا مننی زماد طرفا لأملأن جهنما زبرډه کوم جهنم منه الجنۃ و الناس د پیریا د انسانانو نه په او مطلب سره الله دې قیامت کیار سوی نی ایمان برادي نن ک دنیا کې زما ایمان حضور خوا خوې او دامي اراده چدې دي مجبورش ایمان تلک قیامت کې به مجبورکیږي چې دو ځف ویلی جانا تو وی نی حساب کتاب کوی نی الله وی کداس ایمان زما خوخ به دنیا کې به موت نصیب کړو الله ینه داس ایمان مخخ مری هدا ایمان فائدہ نوار کوي فزوکو بما نسیتم لکایومکم ھذا دابیا تخویفم تخفیف یوخروین فزوکو ساکای بما نسیتم حرج تاسو هیر کړو یا بما په سبب ددي نسیتون جدا داسویر کړو لکه آیاو مې کوم ملاقات درځ ستا سوذا یا لیو م کومهذا پیش ددي ررض ستاسو چې دا ده ان نسینا کوم موږ به پریدو تاسو له په ذووقو ذابل <سؤال> خوللی اوڅ یا ذااب دا میشک کریئ بما ق عملو په سبب داعملو خپلودع تو هزی کرکئ بیا یا ان مای منو به آ یکنن ایمان والے زموږ آیاتونو اغسان اذا ذکروا بها انما یؤمنوا بیااتنا دا صفات ذکر کئ د مومن یقیناً ایمان والے زموږ آیاتونو اغسان اذا ذکروا بها کله چې لېله نسیت ورغړې شي په قرآن سره بیان شې ته قران مخروس سجدان ریوځی صدقون کی وسبحوا پاکی بیانې به هم د رب سره د حمدونو د خپل ربنا او هم لا تک بیروودي تقببر نه کويته تجاپ جنو به همې مضوا داسېفتونه د مو میناو دي چې آیاتونونه واړ دخررو سجه ده تا بدار الله او پاې بهې د اله په هم لا تک بیرونو تکبر نه کوي ځان لې نهګړیديته تجافا جنو به هم لرکیړ خوونه ددئ عن مضاجې دبیستروونه دشبه اولاری الله تا یدون ربهم رابلی خبل رب خوفن و طمان پییڑی و پتا می سر و من ماو داغی سنا رزکنا چورکڑی دی من دیلا یون فکونا خرکی پلار دا د که داد مومن صفت تی چه دشبه دا اللہ او بدار هاو دا قرآن آیتون اوری دو بانده پده که آجزی رازی و تکبر نکی د دا تکبر سان دا صدا اوری خو ناوری فاوری دوخوی ناوری ناوری بلوم منا کئی او چې واس رسی نو آوازم بندهی فلا تالم و نفسون نپویگی او نفس ما په حقی سا اخفیه لهم چپت کڑشیوی ده دیده پارا من قررت آیونین دی اخوالی دسترگونا جزاءن دیلو فدلور شي بیما کانو یعملون چې حقی چی دیسا عملونا کئی افا من کانا مؤمنان ای آغا سوک جاگد مومن من کان فاسقا ایا دې پښان د هغه چا به چاغي فاسق دا تقابل ذکر کړي د مؤمنو د فاسقو ا فمن کان مؤمنا ایا هغه څو چاغه دې مؤمن کمن کان فاسقا ایا دې پښان د هغه چا کې دې شي جغه فاسقي او نافرماني را استونه نبی برابر دواړه څنګه چې پاکي د عمل ندي برابر دکه شانتي په بدله کې هم برابر اما منوه کسانجیمانې راړه میلو سوالی هاات عملیو کنی فله هم جننا تلوا دد دپاره د جننت المؤوا ځای د پاتې کېدو نوولن م مستستیا ده دماکانوعملونديله به م مست وور کوی چې م مستیا ماکانو عملونه په سبب داغې چېد عملوونه کړو په عملله نهنفسکو اوا کسان چې اوتل د حکمبل لانا فمه ځایید د ورتو دد د اور کلله مع رادوور کله چېې ا راده و کې یخرو جو منها دوت د من دی نه هیددو فيه و پسس بکړی شي په دی کې وې لا موبلیشي دیته زوکوه ذابان نريلهځ اوسک یا اور کو تمم به تو کسدي بونه چې تاسوته نسبت د دروغ کړلو والله نویکنناو می لا ذابل ادنه دی د نه پدې کې دلیل اقلی د تورات نه تخفيفي دنیوي دا دلیل نقلي ذکر کېدې د تورات نه او تخفيفي دنیوي او بیا دلیل اقلی او اخره کې تسلي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولا نذیک انهم مونږ اوسه کو دیتا په دې نومبي آیت کې تخفيف دی تخفيفي دنیوي ولا نذیک انهم دا تخفيفي دنیويوم دی تخیف برزخ یوم دی تخیف اوخرویوم دی و دی یو یتین د دریو والا زاین او عذاب مراد دی ولنذیکنهم مون با اوسا کو دایتا مین الاذاب الاذنا هاذا وړو کې یا مین الاذاب الاذنا دا غا عذاب نس دینا چا عذاب د دنیا دی دون الاذاب الاکبر مخ کې د عذاب لوینا چا عذاب د قبر یا د اخرت دی الله دې مونږ او تاسو ټول د دې درو وړه ځابونو نه فناره کیږي در وی دردبوساكم د دنیا عذاب مخکې د قبر د عذاب نه او چې دا غیر ټیم راغي غی نو دا نه چې ګینی بس هغه د دنیا په عذاب هغه معاف نه نه د دې نه شروع شوه بیا د قبر عذاب بیا د اخرت عذاب لعلهم يرجون دې لپاره چې دی را واپسې مطلب دا ده د دنیا عذاب دل راولم چې تدې خپل کفر نه واپسې او کو واپس نشوي نو بیا عذاب اکبر ته او اصلله موسک د ل مِمَّنْ ممن دغاچانه ذوک کرا چې دله یتورګړی شي بیا آیارببي پهتونو درب د دسممه آارانها او بیا د مخواړی د غ نه ان من مجرمی نه منطقیمون مونږ د مجرمانونه بدلله غستتون کېو پهکه د نا موسل په ثبات د توهی د د نه د موثال اسلام د کتاب نهکه د نا موسل کنن ورکڑو منگمو صالح السلام لکتاب فلا تکن فی مریت مل لکائی تا مکیگا پشکی ملاقات ددنا و جالناہو دلی بنی اسرائیل منگردولو دل رہ داد دا پارد بنی اسرائیلو فلا تکن فی مریت مل لکائی مکیگا تا پشکی ملاقات ددنا و دی کتا زمائر ستراجی او مانا دا آیت سدا نسوک دا زمیر د لکائی راجے کوي موسی عليه السلام تا چې مګي یا د بشکې د ملاقات سند موسی عليه السلام سره څوک راځي کوي کتاب تا څوک راځي کوي همدغه ملاقات د موسی عليه السلام تا خو په کوم ځای کې د مفسرین دی بار کې سوې نو یو معنا خدا دا چې فلا تکون تم کې یا په میره تن بشکې ملکایین دا قبل اولو د موسی علیه السلام نه دغی کتاب لرا چې موسی علیه السلام دا کتاب قبول کړو دویم فلا تكن تمکega فی میریتن بشکی مل لقایھی د ملاقاتنا د میسلری کتاب سره یعنی دا ثالث کم کتاب موږ درکړه ده نو دا بلکل به اینه د موسی علیه السلام د کتاب د مسالی تصدیق کین دغه مساله جستاب کتاب کې دا د موسی علی السلام کتاب کې مو درم دا فلاتقن فی مریۃ الملکایهم کې دا مکیګه د مخه مخې دوستانه د تکلیفون سرا پښان د موسی علی السلام څنګه چې موسی علی السلام ته تکلیفونه میراو شو تا ته به میراويږي سلو رمانه د آیت فلاتقن تمکیګه فی مریۃن بشکی ملکایهم د ملاقات د موسی علیه السلام سره پشپده معراج کې پشپده معراج کې چې استاد د موسی علیه السلام سره کم ملاقات شو تر هغه نه بشک کې مګي یدا یقیني موسی علیه السلام و ها بین ذمبه تفلاتک تمکه یا فی مریاتن بشک کې مل لقایه د ملاقات نه د خپل رب سره یعنی په دې کې غن احتمالات دي نو په دې کې یو راټینګول په هغه خپل کې د جوړول اونو دا ډیر ظلم دی تمګه په شا کې د ملاقاتنا فلا ته کوم تمګه په فیمریتن بشکه مل لکایې د ملاقاتنا د موسی عليه السلام سره وې د نبی عليه السلام موسی عليه السلام سره په قبر کې ملاقات شو دې قبر کې ملاقات شو هغه حدیث کې چې صرف راځین وې لیدلو چکه یمن صلی مونځې کاو وی وګورئ دا مراد دا دی ایا دا چې دا موسی علی صلوات سلام جون دی د لکه دا جون خبره پکې کم زیاته صرف رؤیت دي نه صرف رؤیت معلومیږي چې صرف لیدلې دي اول دا دا چې اکثر مفسرین کم کول غره دی نه هغه مراد ده نکانه دا نبی علی صلوات و سلام بشپړه میراج کې هغه بر د موسی علی صلوات و سلام لیدللی نبی ابل مطلب کيو سره وي جدل تم جون دی رال دی یو موسی التو بل موسی جدلته ده کم دی او کنا وی ډول <سؤال> ځایونو <سؤال> کېونو دا خو ها دې ځای کې چې کمشیرې نو دا سو وي برې کا بر کې روهو کا بدنو بشک په کا بر کې بدنونو خن ابي الله سلام څه شی دلیدلې نبی الله صل الله سلام ته د موسی علی سلام عمل متشکل شوی دی دا نه د چې ګینه د موسی علی سلام به یې د کا بدن ولر دی موس کوي د بدن د موسی علی صل الله تعالی و سلام ولزګه د نورو نصوص خلاف ده یا بدن وای کنه چې اگر اغله بیت المقدس سره پدغه بدن راغلو که دک ته دلیل دې ورغدای چې موسی علی الصلاۃ والسلام هم دک او پدغه قبر کو دغه دې کې بدن سره ولاړو مونږ کېو روح پکېو نو یا پدغه بدن سره بیا بیت المقدس ته راغلې نو دا ساده کې دینم خلاف ده لہذا د آیت قرې مساله کې دلیل به شکول له ظلم می زګدا محتمل له او د علماء قاعده اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال او بلک شوم صریح نه دې بدی مساله کې صریح نه دی خدا سمته هغه پنجابین یو مثل کوي دوبته کو تنکه کا سہارا چې مضبوط دلیل نی چتنه چتا د ري را غري بیگنا آی او سړی استاد وتوی په دې زورا به یو زمير دې هوا هغه فایل نه بیختاري خنایرا کتابه غراو غراو پانه جوسلو له لاندې په بل صفه کې هورا وه ته یو ګور زموخت استاد رختیاوی وي وې هو زمير دې پکې نه دې پکې پا ګرځي پانه بور پسې یو طرف نه الګا ظاهر باهر خبره ده د دینه په ولټکی هغه ته د یاغي مقابله کې احتمالات او محتملات هغه د ځکه یو ګټ نارګرځیلې کله بل ګټ نارګرځیلې د ځان نه جوړ کړي وجالنا هو د لبنی اسرائیل غرذولهم دې کتاب لاره د طاره د لبنی اسرائیل او جالنا منهم ايمتان among غرذول دې مشران د دین يهودو نه بیا امرینا چلا رب خد په حکم زمغا لمما صبر ورکل چې دې صبر کلو فکه لمما صبروا هرکل چې دې امام ابن جسير رحمه الله و اي تو نال الامامه بالدين في الدين تنال الامامه في الدين بالصبر واليقين ان دين کي مشريتي انسان ته حاصليږي وي اغه په صبر او په يقين سره چاكي د روغ او بیا د صبر او په مصيبتون او تکاليف دين کي الله مشري درکي وکانو بیااتنا يقينون او د چمن باتونه په يقين کاو مونگا اگردول دی مشران ددین یهدونا به امرنا چلار به سمولا خلقو تا پا حکم دمونگا هر کل چی دی سب رکو او دی چی دمونگ بایتونی یکین ان انا ربکو او یفصلو بیناهم سارب بفیصلو کی دی تر مند یو مل قیامت د قیامت فی ما پاوستگی کانو فی اختلفون چی دی پاکی اختلاف کرو اولم یهدی لهم ایان مختار شیدی اولم <سؤال> یادی لهم آیا ندخ کارشوی دیتا دا زجر د بیا دید پارا آیا ندخ کارشوی دیتا کم احلقنا من قبلهم جس سمرح لاک کردی دی منگ مخد دینا من القرون دا امتننا یمشون فی مساکنهم دی گردی را گردی پکندراتو دا غی کے انہ فی ذالک الا آیات یکنن بدی کدی دیر زیاد دلائل پا قدرت دا اللہ افلا یسماؤنا آیدین آوری اولم یرو آیدین گوری اننا نه سوکل مع چې مونږه شړو اوبه روانه اوبهل ار جوورځېغزم کې او چېته په نه خوړ جو به نو را او بااس مونږ په د سره ز اناند فاصل تااکلمنو ا عام هم چې خړ د هغې نه سااروي د ان سومو په خپلهئ اوفللایسییرون بیننی نهله زما دې قدرت تو سوچ نه کوئ باران زره وورم دځم ک نه فصل زرا بااسه او بیام همدی ما سری صدار جوړي کولونا وای متهه زفت کله ب وررض دفیصلی ان کو ساد ک نه کوې دا, دا سرشتې قل د اویو ملفتې ورځ دفیصلی لا ان فول لین نهګفرو فده وررکې کافروله ایمانو هم ایمان د قل دوا یو مفت ورځ دفیصللی چې کله فایدا بنوار کئ پدا غرس کافر ول ایمان ندای ولاو منزرون اوونه بدایله محلت ورکړې شي فآریدانهم نمخ والا وداینه وان دزر انتظار کا انه هم منتظرون دیم انتظار کوونکې دي وان انتظار ته انتظار کا ودری د هلاکت او دیم انتظار کوونکې دي امتیازات د صورت دا صورت ممتاز ده پا دلائلو دا نفی دا شفاعاتی کهری لکدو سورتی و نسخنی پا دیکی اوصاف دا مومنانو ذکر دیده سورت ممداز دیده پا صفات دا مومنانو سران بللا سورت ممداز دیده پا دیر لیه بشارتا چفلا تالمو نفسم ما اخفی الهم من قررت آیونیم بل لا صورت ممتاز دې پدې چې په صبر سره انسان تا پدې کې مشري حاصلېږي <تصفيق> واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا سورة الاحزاب مدنی سورت دیں ترتیب دے سورت انہوں د ادری دیر شم او پا نزول کی نبه نمبر ده پس د صورت اعل امران نا ربط ده صورت ده مخ کے سرداد ده مخ کی صورت کې نفی ده شفاعت قهریوان نزلت تیزی ورکی په تبلیغ باندی کدا مساله بیان کا دا بیان ولو ذ رسول مساله دا دیم باغ غ صورت ک نفد شفاعت وا فاد اللوسرا دلایل به ذکر کول دل دنهفد شفاعت کای پام سلا وسرا مثالن اول ذکر کین بل با غ صورت ک فَآرَزَنَهُمْ وَانْتَظِرِنَهُمْ مُنْتَظِرُونَ تسلیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او دا حکم او د جمعخت دی والا نو دل دهم دا حکم ذکر کای خو پنور الفاظ او ولا تتهل کافرین او المنافقین دا دینا دا مخڑولو مطلب دادے چی دا دی خبرہ ممانا بلکی خبرہ پا دا چاہمانی اتبع ما انزل ایلیک اتبع ما اوحی ایلیکا من ربکا دا ہاگی کتاب پس روان شجتات دا اللہ دا طرف داگی دا وحی کی بل باغ سورت کی پا نبی علی السلام الزام ذکروں دغه فارو اعتراض او میو کول نو ستره نو دل د اعتراض بالکل دروغ دے دیم دی غلطه وای هل جواب کړه خدلته بیا جواب کای شي دای دروغ وای دای بخانه عادت دی بلاده جبه غصورت کی ویلو وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ کما ننوشو نذ الله رب لذت در طرفه بده دنیا عذاب را دین نو دی سورۃ کہ اللہ داغی او ننذ کر گئی جو ان ذل بنو کورزا الله رب لذت رسوا کڑا دنیا داووده سوره تیزی په تبلیغ باندې او نهي د مداهناتو د سستیا نه اورات در رسومات باطلون خلاصه د سوره سوره در باب د سلور باب دین لومبه باب نہم نمبر ایت پوری دیمه تشتم پوری دریم درایت نمبر 41 پوری ااو سلورم در اخر د صورت پوری ورومنی باب کی سلور خبر دی داوا د صورت خطابات جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته درې مثالونه ده په اړه د نفید شفاعتې که لري او سلام هم خطاب تاسو سره خبره اول خطاب مؤمنانو ته په ټوله سورته کې دولسه خطابات دي جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته او ذولس خطابات دی امه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا په سورۃ یودری خرابای ذکر کئ د پارا د اسلام یعنی د یودری په لیتو اصلاح کئ د یوی پلی لیتای تعلق د اصولو دا کیدې سراوم او دا دو لیتای چې د دې تعلق د فرواتو سراوم کی دی داو ا کی دې ګندا چې بغیر غره دا له رب ال عزت بل خلاصون کې غنا ا کی دې به دا چې دې بموند الله نه خلاصې شې شفي غالب وتوي چې دې الله ته نو الله به هماخه کوي دا هغه دي پلیتیوادا کیدی پلی کی گندم دویمه دی بلिती یو سړی وبا خزلا طلاق ور کولم او وسره جونته رول بهم نو غتل نو هغه ته دې داوي چې تمه ما باندې داسې لکه زمام مور نو بیا به وسره تالعکاتم نساتل بلک وی به چرزمام مور دی ما وته مور وی لیدین زبر ټول مردی ته د مور په نظر ګورم درمدا چی پردیس وی به ځان لزوی ک نا غسر به ټوله ماملا د خپل د زی پشان کولم دا به چی د پمیره سکیسا دا او دی زما د خپل زیږونې دي بلکې خپل زیږې ډغه کاغذ خزل طلاق ور کړو نو د به وسره نکاح کول جایز نه ګڼل زکه دا زمان ګور دې سره بسنګ نکاح کوم نو دا درې وړه پلی تیر او په یو آیت کې کی رات کین په دې دوه آیتونو کې ذلورم او پنزم آیت کې الله داد وړ او دریو اړ پلېتې کوي پدېلمني دریو آیتونو کې یو څلور خطابات دي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ته اورم آیت کې دوه خطابات دی یا ایوه النبی یتق الله اے پیغمبره هميشه د برابرېګا د الله نه یا ایحان نبیو د نبی خپل معنا دا, دا اوچا ته نه اے دلوی مر تبیخا ونده اتق الله یریګه د الله نه نو نبی علیہ الصلاتو والسلام خو د الله نه یریدو نو مطلب دا ایت سدید جملې مطلب سدين علامہ ال سیره محلا تفسیری دا تفسیر روحمانی کی وای والمقصود الدوام والصبات عليها مقصد دا امر همهشواله دې وکړه پاتې کیدلی په دې باندې چې په امره تقوا در کې موجود ده یره دا, دا الله موجود ده په دې همیشه او دا خاصفت ده یا ايها النبي اتق الله اے پیغمبره همیشه د پاره د الله نه دیم یو خدا حکم شو یو کتاب دا شو دوی خطاب ولا تو تیل کافرې منافقی نه تاری مه د کافرو د منافقاو تادار مقاه د کافرو په منلو د ش کېل منافقی نه او ممنه د منافقانو په سستیا کې چې دی به د سی خو ددي دوړو بنې ان الله کا علیمن حقیاً یقین الله رببلولت دپ او حکمتالله دا زمअलाس کی تفسیر دی ماله متنزیل امام بغوی رحمه الله د صورت په ابتدا کې ذکر کيده د ايات د دې صورت جنبيه عليه الصلاه والسلام ابو سفیان ابن حرب اکرامه ابن ابي جهل اب ال اعور عمرو بن سفيان السلمي ويکره چې د مدینه ترالو فنزلوا علی عبد الله ابن عبی ابن سلول راس المنافقین بعد که تاله وحد وي دی په مدینه منوره کې د عبد الله ابن عبی ابن سلول سهاراله چې د منافقانو مشروم وي مچیدی بوی پسېسی غنګټ ډیران پسېسی دا کافر د مکی مکرمین چرال رالا نو د مکی نه خډر مسلمانانو هجرت کړه دای دیو سہلانل سیدلل عبد الله ابن ابي ابن سلول سخان د پنبر شیخ ال قران رحم الله الله ربول عزت دغه قبر منور کین هغه به خبره کولا وې ده بلکلی داله جنپی جن استاد کلی داله سره به ملګر دی هی نو دای رال رالا عبد الله ابن ابي ابن سلول سخان وَيَكَدَ اَطَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمَانَةَ عَلَى أَنْ يُكَلِّمُوهُ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَام ديله امان ورکړو اجرازی تاسو سواي نو وای کنا تاسو څه مطلب دی صلیراغلیه دیره ال نبی علیہ السلام صحابه نبی سره د پیغمبر السلام خادم حضرت عمر الله عنه ناس ته ندی کافرو نبی, کافر نبی علیہ السلام ته عرف الذکر الہتنا اللہ تی والعوزہ و مناتا و ایزا منگ خدایانو بدی پری دوی لہت پسی بد مویا مناتا و عوزہ پسی سمویا و ای ان لہا شفاعتن لمن عبیدہا یارا نور سمویا خو صرفی دی دی یوی خبری اکرارو کا چسوک دوی عبادت کئی